Sunt 17 minute frumoase. Cu zâmbetul pe buze începem ziua asta, minunată de 28 iunie parcă, nu? Da, cât, iunie. O, cât o mai putea să zâmbim, ce spectacol dezolant modul în care partidul de guvernământ se autodevorează și-și critică prim-ministrul înainte chiar ca acesta să fie investit. Deci prim-ministrul desemnat, domnul Mihai Tudose, ăsta își fac... prezintă guvernul și, dar înainte să-și prezinte da. guvernul, M -am, lumea. Forfecă... am auzit la știri pe domnul Bădelou. Da, Zob, domnul Bădălou domnul este președintele executiv al PSD, dacă nu știați. Domnul Bădălău este mâna dreaptă a domnului Liviu Dragnea și are un trecut foarte interesant. Are o condamnare la închisoare cu executare la locul de muncă, pentru că l-au prins înainte de 89 la CAP Malus Part, l-au prins pe domnul Bădălău, în timp ce fura patru saci cu grâu. Deci era, ca să zic așa, era ilegalist, furancă încă de pe vremea când furtul era ilegal. Acum nu se mai știe dacă mai e legal, dacă ești la PSD, se mai lucrează la chestia asta, dar domnul Bădălău are un trecut. Are și... origine sănătoasă. Da. E mâna să dreaptă acum pe asta la, pe, la propriu, un tip foarte important în Partidul Social Democrat, domnul Bădălău, președinte executiv și îl critică deja pe domnul Tudose, se îndoiește. Am avut o îndoială și o amâncă vis-a-vis -vis de anvergura domnului Tudose de a conduce un guvern. Da, deci, așa. Deci, înainte să intre în funcție. Frăgezește rău. Practic, domnul Bădelău a mai spus că peste șase luni se face o nouă evaluare și că nu se tolereze niciun guvern care nu o să ducă la îndeplinire programul de guvernare, ceea ce mie îmi provoacă două remarci. Prima este că în patru ani, e clar, vom avea opt guverne. Că dacă le tot schimbă la câte șase luni, cam așa e. Doi peste șase luni fac deci o nouă evaluare și cine iese cel mai prost la evaluare va fi din nou prim-ministru. Și încă una, mă îngrijorează foarte tare promisiunea asta, nu vom tolera un guvern care să nu ducă la îndeplinire programul de guvernare pentru că după șase luni de guvernare pe programul acesta bugetul României a intrat pe deficit. E, deficitul e triplu față de aceeași perioadă anului trecut. Adică în șase luni deraerea este de trei ori mai mare decât ce era acum una an și nu au trecut decât șase luni cheltuielile cu personal, au crescut cu 20%, deficitul de trei ori mai mare. Deci, vezi, de asta l-au schimbat pe grindă? De asta l-au schimbat? De ce? Sunt probleme, sunt, probleme, la sunt, probleme, sunt probleme mari cu banii, înțeleg că și foștii senatori o să ceva probleme cu pensia. Asta spun în toată povestea asta și un pic de, de, optimism, de optimism. Da, a apărut știrea pe s am văzut că un fost senator de Botoșan, Dumitru Codreanu, a primit notificare de la conducerea Senatului că nu va mai primi indemnizația specială pentru limită de vârstă acordată foștilor senatori. De ce? Pentru că fondurile aprobate Senatului pentru planta indemnizațiilor, pentru limită de vârstă foștilor demnitari ai statului, deci pensiile speciale ale senatorilor, da? Sunt insuficiente. N-au decât jumătate din banii necesari. Ceea ce, cum să spun, și-au făcut-o cu lor. Adică și-au votat pensii speciale de două ori, trei ori, 4 ori, cinci ori, 10 ori mai mari decât pensiile normale și acum, evident, descoperă că nu au bani pentru așa ceva, trimit notificări. Dom'le, gestul contează, știți? Dragi <laughs> colegi, Noi am vrut, dar să vedeți și chestie, nu sunt bani. Disruptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 ai legitimație Metro, atunci ai și prețuri de nerefuzat luna de lună. Tu alegi cantitatea și cu cât cumperi mai mult, prețul unitar devine din ce în ce mai mic. Cantitate mică, preț avantajos pe bucată. Cantitate medie, preț foarte bun pe bucată. Cantitate mare, cel mai mic, preț pe bucată. Combina cum dorești diferite sortimente ale aceluiași produs la același preț senzațional. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Nu-l văzusem și mai ieftin! Fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați mașina de Arctic cu 1200 rotații pe minut, capacitate 8 kg, clasă energetică A3+, și 5 ani garanție la numai 149,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex. De dur diferența la toate produsele. Alergi spre la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diaree acută infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. citit cu atenție prospectul.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 Fără gheață, fără probleme, fără frostrări, la EMAG ai până la 25% reducere la aparatele frigorifice Gorenie cu tehnologie No Frost. Alege senzația intensă de prospețime în casa ta. Comanda combina frigorifică Gorenie No Frost Plus cu tehnologie Ion Air 307 litri clasa A+, Plus și 5 ani garanție la 1249 lei. EMAG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 Dacă cum combina frigorifică indesit capacitate 243 litri cu funcție de supercongelare, congelare, rafturi de sticlă securizată și clasa a plus la doar 89 lei, EMAG.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 Ah, asta era la promoție. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați frigider cu două uși, Arctic, volum total 253 de litri, clasă energetică A plus și 5 ani garanție, la numai 849,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Dreptul la sănătate, articolul 41. Trebuie să am grijă de mine oricare mi-ar fi veniturile. Punct. De aceea la farmaciile punct Găsește acum Sensodyne Advanced Clean 75 de mililitri, la doar 14 lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vină să faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Punem prețurile la punct. Pregătit pentru săptămâna pasionaților de reduceri, Selgros a lansat catalogul online cu reduceri incredibile, valabil până pe 2 iulie. Ai smartphone-ul Samsung Galaxy J1 Dual SIM, un GB memorie RAM și 8 GB memorie interna, sistem de operare Android 5.1 Lollipop la prețul de numai 299 de lei cu TVA. Pentru și mai multe reduceri, răsfoiește catalogul pe CellGros.ro Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Știai că prin schimbarea filtrelor prelungiști durata de viață a mașinii tale? Vino până pe 30 iunie să schimbi uleiul și filtrele în rețeaua Bosch Car Service, iar noi îți dăm cadou pe loc un cablu USB multifuncțional. Campanie supusă unor termene și condiții. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Bună ziua! Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutie albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino acum în farmaciile Helmnet și beneficiezi de reducere 30% la produse selecționate din gama Maximag. 7 și 27 de minute ascultați Europa FM, revenim la subiectul serii și al dimineții. Până la urmă, incendiul de la Balotești, de la o fabrică de mobilă din preajma București. Un depozit de mobilă și un depozit de mase plastice din nordul capitalei, lângă Terme, cum ar veni, au fost evacuați clienții de la Terme. Mă rog, s-a simțit fumul în toată zona de nord, extraordinar de spectaculos. Întrebarea e dacă și acum arde acolo. Reporterul nostru, Elena Tudorii la fața locului. Bună dimineața, Elena. Spune-ne ce se mai întâmplă. Bună dimineața, Vlad. Arde în continuare focul în interiorul depozitelor. Se mai vede un fum slab, cei drept Nu este atât de puternic ca seară. Pompierii anunță că se văd în continuare mai multe zone în care ard stive cu diferite materiale în interior. Nu pot intra acolo, acționează de la distanță cu, cu apă. Se alimentează de aici din zonă. Sunt 40 de pompieri cu 8 autospeciale care lucrează aici. Bun, s-au mai retras pe parcursul nopții sau în continuare este mobilizare maximă? Este aceeași mobilizare ca pe parcursul nopții, aceste 8 autospeciale. Mai sunt oficiali în zonă, ai mai văzut, mai este cineva, vreun uh, purtător de cuvânt de la ISU? Accesul nostru este interzis acolo în zona în care lucrează pompierii. E un echipaj de poliție care limitează accesul. Pompierii efectiv nu-i putem vedea, noi cei din presă care stăm aici la depărtare, la 200-300 de metri de depozit. Părtătorul de cuvânt, Alisu București, Daniel Vasile, a stat aici toată noaptea, ne-a anunțat că o să ajungă în jurul orei 8 aici la fața locului. Între timp a început să se anime cartierul de aici, din apropiere. E un cartier de vile și tot aici unde ne aflăm și noi, la 230 de metri, oamenii încep să plece spre serviciu. Nu a fost vorba despre evacuări, nu a fost nimeni mm -hmm. evacuat, deși oamenii povestesc că fumul a fost foarte, foarte gros. Am vorbit mai devreme cu un domn, spunea că se vedea un aer, bucăți de materiale de aici, de la depozite, dar cu toate acestea, spunea domnul, s-au apropiat foarte mult de, de depozite pentru a se uita, curioși fiind, și atunci când se auzeau explozii, așa cum povesteau și pompierii pentru că în interior au fost multe explozii, se dădeau un pic în spate iar apoi reveneau aici pentru a se uita la incendiu. Bună, ultima întrebare, estimează pompierii când vor reuși să lichideze cu totul incendiul? Încă nu știm acest lucru. Așteptăm să primim informațiile, ultimele informații la 8, de la pompier, de la purtătorul de cuvânt, de la Daniel Vasile. Mulțumesc, Elena. Rămânem în legătură. Mai devreme, reporterul nostru spunea că a reușit să vorbească cu locuitori din zona. Am trimis o înregistrare. Să o ascultăm. Au avut butoaie cu acetonă, adezir de lipit, care au bubuit sau. Unde stați? la 200 de metri de de aici. Care a fost senzația când a avut flăcările alea? În panică, întâi a bătut vântul de aici, de la răsărit, a ajuns fum până la bufte. Iar la că au ajuns bucăți de arse, de plasticuri de astea. După vreo jumătate de ora s-a schimbat direcția vântul de la București în Coace și ne alocuiesc acolo. Și a intrat în panică să nu ia casă foc. Bun, incendiul ăsta nouă ne-a dat de gândit, pentru că ce să vezi în zilele astea, colegul nostru Victor Marin a documentat un material despre situația izolărilor termice ale blocurilor din România, cu polistiren, uh -huh. pornind de la incendiul dramatic și tragic din capitala Marii Britanii de săptămâna trecută, cred că a fost, care s-a lăsat cu foarte mulți morți, că peste 69 au fost, 70-69 de morți acolo. Și întrebarea noastră a fost... Oare blocurile din România izolate cu polistiren sunt, sunt supuse acelui risc? Și o să difuzăm materialul. E foarte interesant ce a descoperit Victor Marin. Ne interesează pe foarte mulți dintre noi care locuim sau am locuit în astfel de blocuri izolate termic. Și o să și vorbim cu dumneavoastră la telefon după ce difuzăm acest material. Deci fiți atenți. Deșteptarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa TV.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 Aduc pasiunea și imaginația în bucătăria ta. Descoperă gama de incorporabile cu gust și stil de la Hotpoint acum cu până la 20% reducere la Emac. Comandă pachetul promoțional de incorporabile din inox format din cuptor electric 71 litri cu autocurățare catalitică, display LED și butoane push-push plus plita pe gaz cu grătare rabatabile din fondă la 2099 lei. Emac. Vai, Încercă fusta asta și... Uite ce superbă e rochița verde. Niciun caz. M-am îngrășat și nu-mi stă nimic bine. Dar de ce nu -mi... S-Line System. S-Line System? S-Line System este o descoperire în lupta împotriva surplusului de greutate. S-Line System intensifică arderea grăsimilor, preglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta.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 lege să cu plus! La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Comandă de pe EMAG, pachetul de incorporabile Whirlpool format din cuptor, Absolut Gallery cu al șaselea simț, autocurățare pirolitică și plită din cristal negru cu grătare din fontă la 2099 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 cum ar fi, acest loc îți activează pofta de viață și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce-i trebuie. Iar la mega tău ai mereu ceva neașteptat. Pepsi, 1,25 litri la doar 2,99 lei și Campofrio, salam de vară dublu afumat 500 de grame la doar 5,99 lei. Mega imagine inspirație pentru inima casei tale. Vara poate începe cu o bucătărie nouă, dar și cu o mini petrecere de inaugurare. Pentru că între 29 mai și 16 iulie magazinul Ikea îți oferă o. Un card cadou cu 10% reducere la achiziția oricărei bucătării de minim 1000 de lei. Oferta e valabilă în limita stocului disponibil pentru toți membrii IKEA Family. Detalii la magazin sau pe ikea.ro IKEA. Idei pentru acasă.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 am pregătit din timp, vreun să-i doarne noi Un cer, un răzărit, o pădură la doi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 Regati din timp, poți toate pentru noi. Un cer un răzărit, o poată la doi. Silele de luni și ploi.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 cazi cu picioarele goale cadând cu pibe o plajă de vară de cu mici, am ajuns pe malul orge plaja de vară este între Venus și Saturn plaja mare unde veniți deja de vreo 5 6 ani pentru live pe plaja 27 28 29 iulie Delia și Motans vor fi acolo negreșit Bun, toată lumea vorbește despre incendiul de ieri din Balotești, dar um, acolo până la urmă a fost mult spectacol, pagube materiale, evident, slavă cerului, nicio victimă. Pe, min, pe noi ne preocupă însă situația blocurilor reabilitate termic în România cu polistiren. Um, și după incendiul din Marea Britanie, din Londra, de zilele trecute, Victor Marin s-a apucat să investigheze ce fel de polistiren s-a folosit sau se folosește pe blocuri. pe blocurile reabilitate termic în țara noastră. Cu gândul ăsta negru, pe care nu reușim să punem deget, adică nu avem un argument, dar a, știți, suntem așa un pic preocupați. Ce am văzut la Londra să nu care cumva, Doamne ferește, să se repete pe undeva prin România. Și domnul Victor Marin a descoperit că, mă rog, mai multe zeci de clădiri de locuințe și birouri din Marea Britanie urmează, pentru aceste clădiri, urmează să se schimbe izolația termică. Decizia a fost luată după ce autoritățile au făcut controle ample și aspre, care vor continua și în perioada următoare după incendiul respectiv. 79 de oameni au fost uciși, nu 69, cum am zis eu mai devreme, 79 de oameni au murit după ce a luat foc blocul acela din Londra. Incendiul s-a extins cu repeziciune din cauza izolației ieftine. Și, printre altele, de vină a fost tipul de polistiren folosit și, da, blocurile din România sunt izolate tot cu polistiren. O să difuzăm materialul lui Victor Marin Vă rog să fiți atenți la cea descoperită el, și după aceea să ne sunați la 0372-069-599 ca să vorbim despre izolarea blocurilor din țara noastră, dacă vi se pare o idee bună sau proastă. București zona Obor. A fost reabilitat în câțiva ani. A început să cadă deja tencuiala de pe el, și înainte de reabilitare nu aveam niciun pic de grasie, dar acum avem. Era doar o chestiune de timp, spun arhitecții. Conform curții de conturi, au fost izolate cam o treime dintre blocurile din capitală, dar de multe ori lucrările au fost făcute de mântuială și întotdeauna cu polistiren. Este un material foarte ieftin comparativ cu alte soluții tehnice. Ungaria și Italia nu sunt de acord cu polistirenul. Ce pune în loc. Vată minerală, vată de sticlă. Cele două tipuri de vată sunt existente la foc și poate nu e chiar atât de rău că izolațiile de polistiren au început să cadă. Alexandra Stoica, membra a Ordinului Arhitecților. Am avut și noi România destule cazuri în care fațadele blocurilor au luat foc foarte repede, în timp de câteva secunde. Sigur polistirenul e de mai multe feluri și în plus mai contează și felul în care e montat. Dar și clădirea din Londra care a luat foc la jumătatea lunii tot cu polistiren era izolată. unul ieftin, după cum au descoperit anchetatorii. Și pompierii din București au confruntat cu situații similare. Daniel facile purtător de cuvânt la ISU București. De la an la an, să spunem că sunt până în 10 situații care se remarcă prin propagarea incendiului la fațadele clădirilor placate cu polistiren. Să ne înțelegem, nu e ilegal să folosești polistiren în condițiile în care din loc în loc montezi un fel de brâu din material rezistent la foc menit să oprească extinderea incendiului. În funcție de tipul clădirii, constructorul trebuie să folosească un anumit fel de polistiren și, cel puțin teoretic, Inspectoratul de stat în construcții verifică dacă materialul din acte este și cel folosit la placarea clădirilor. Până în acest moment, Inspectoratul de stat în construcții nu a putut să ne spună câte controle s-au făcut în 2016. În schimb, vă putem spune că... Că cel puțin în București, Curtea de Conturi a calculat că reabilitarea blocurilor ar costa cam 55 de euro pe metru pătrat. În ultimii ani, în sectoarele 1 și 6, reabilitarea s-a făcut cu 90 de euro pe metru pătrat. De acești bani, se putea face cu materiale mult mai rezistente decât polistirenul. 0372069599 locuiți într-un bloc reabilitat termic cu polistiren știți ce fel de material s-a folosit acolo ați vorbit cu constructorul v-a interesat, vă vreodată la chestia asta sunteți îngrijorați de ce s-ar putea întâmpla vi s-a oferit vreo opțiune de izolare cu vată minerală sau vată de sticlă v-ați bucura pur și simplu că vin niște bani de la primărie, vă e teamă de un incendiu a venit vreun control Astea sunt întrebări la care ar trebui să ne gândim cu toții să răspundem. Deci 0372-069599. Eu am remarcat ce spune Victor. Până în acest moment, Inspectoratul de Stat în Construcții nu a putut să ne spună câte controle s-au făcut în 2016. E un lucru elementar. Deci Inspectoratul de Stat în Construcții trebuie să controleze dacă pe fațadele blocurilor din România se montează polistiren în standard corect, în standard și inspectoratul zice nu putem să vă spunem. Cum adică nu puteți să ne spuneți? N-am întrebat. Sigur, ne-ar interesa și câte, care sunt rezultatele controalelor. Dar nu ne spuneți nici măcar câte ați făcut sau dacă ați făcut vreun control. Păi poate n-ați făcut niciun control. Doi, și cu asta să luăm telefoane că sună lumea, um, e foarte ciudată variația de prețuri. Adică Curtea de Conturi spune, din calculele, din standardele de cost, ar trebui să coste 55 de euro pe metru pătrat, în sectorul 1 și 6 a costat 90 de euro pe metru pătrat. De ce? S-or fi folosit materiale mai bune sau o fi mai multă șpagă dată acolo? Însă, e foarte interesant, între 2010 și 2014, în sectorul 2, izolarea blocurilor a costat, în medie 32 de euro pe metru pătrat. Deci ori costă de două ori mai mult decât ar fi normal, ori aproape o dată și jumătate mai puțin. De ce? Care sunt explicațiile? Nimeni nu știe. Și noi trăim în aceste cutii îmbrăcate în polistiren. Au să avem vreo problemă? Sună la 0372 069599, număr cu tarif normal, și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Marius e deja în direct, bună dimineața! Bună, bună, dimineața, bună dimineața! Vreau să vă spun că sunt direct interesat, sunt chiar, lucrez la o firmă care produce poli poliserene expandat. Așa. Vreau să vă spun că la nivelul asociației din Austria, a făcut o cercetare, mă gândesc că și domnul care a făcut reportajul în Londra, nu s-a izolat cu polistirene, ci cu panouri de poli izocanurat, panouri cu spumă tare. Mă rog frumos să vă documentați și dumneavoastră asta, unul la mână, și doi, acum, referitor la cât de combustibil și clasa de reacție la foca polistirenului înține, polistirenul, fără a fi pus într-un sistem nu este nimic, iar sistemul este acreditat și are o clasă de reacție la foc B. Si, un, o, unul la Vorbiți și doi... mai pe înțelesul nostru, adică doar să spuneți că polistirenul de pe fațare de blocurilor din România nu arde, asta spuneți, sau ce? Polistiren, nu, polist nu polistirenul simplu, sistemele, sistemul, că pentru că polistirenul trebuie pus într-un sistem, da. sistemul care cuprinde da. adeziv, polistiren masă de șpaclu și așa mai departe Ok, deci sunt convins că există un standard care uh, mă rog se referă la o anumită protecție la incendiu întrebarea da. mea este dacă dumneavoastră știți că acest standard se respectă sau nu? Eu știu că acest standard se respectă. Cum se nu se respectă? Sigur că da, păi da, da. știți, pompierii, tot în reportaj, l-ați auzit pe portătorul de cuvânt de la ISU, care spune că sunt până în 10 situații în care se remarcă propagarea incendiului la fațada clădirilor placate cu polistiren. Adică... Da, sunt standarde, evident că sunt standarde, că trăim în Uniunea Europeană, dar în același timp, pompierii spun, avem incendii prin care se propagă focul la fațadă. Adina, bună dimineața! Bună, Adina. bună dimineața! Din sectorul 1 vă sun, stau într-un bloc reabilitat în 2011 și vis-a-vis -vis de calitatea construcției a fost jale, jale mare. Constructorii lucrau cu oameni care nu-i țineau mai mult de o zi, două, îmbrăcați necorespunzători, ca de ștriant, practic erau cu șlaps pe schielele acelea. Mm -hmm. Iar calitatea construcției a fost jale. S-a desprins uh, și decorativa aceea după uh, polistiren. Da. Uh, din punctul meu de vedere, nici măcar, uh, cum ați spus, 55 de euro pe metru pătratul nu ar fi trebuit, pentru că foarte multe materiale s-au risipit. De-a lungul construcției. Ea nu este un cartier mic și locurile s-au început, în, au intrat în reabilitare cam toată o și se unde te-ai fi dus, vedei cum se locuiește, cum se construiește și cum se aplică. Am înțeles. Mulțumesc. Mai țineți minte, în urmă cu 3 ani sau patru ani, în sudul Bucureștiului a ars mansarda unor, uh, unor blocuri lipite, construite, cred că, de uh, frații Negoiță. Au ars ca Iasca acolo, etajul ăla întreg ars, deși nu, era o construcție nouă, făcută în standarde, nu? Că avem standarde. Blocul ăla arsă, înainte să terminăm noi emisiunea, da. dacă o să mă gândesc bine. Hai să vedem ce ne spune Bogdan, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața. Vreau să vă spun că am avut o experiență, am lucrat la o societate de construcții și am avut depozitat în subsol polistirenul. Da. Pot să vă spun că experiența a fost groaznică, polistirenul s-a aprins foarte repede ars la o temperatură foarte mare. Adică, stați așa, ați avut un incendiu acolo sau ce s-a întâmplat? A avut întâmplat? un incendiu acolo, da. Uh, Într-adevăr, el nu era montat ca termosistem, ci era pur și simplu depozitat în subsol. Da. Dar uh, temperatura la care a ars, uh, fumul degajat, noxele degajate, după părerea mea, îl fac extrem de periculos. Uh -huh. Nu cred că poți spune că este rezistent la foc atâta timp cât materialul de bază dintr-un termosistem are calitățile astea la foc. Da. Dar era uh, polistiren care urma să fie folosit sau genul? Urma, urma să fie folosit. Și pentru, încă un lucru... pentru izolare termică? Pentru izolare termică, evident, pentru fațada unei clădiri. Da. Uh, și încă un lucru, se pare că acest polistiren nu permite trecerea vaporilor uh, din interior spre exterior, deci el nu uh, realizează un soi de cușcă ermetică în care în interior se face condens, așa cum da. la un moment dat, la început, spunea și o doamnă. Se, <coughs> se face igrazie, da. <coughs> și uh, cum să vă spun, prețul pentru o vată minerală nu este exagerat de mare comparativ da. cu cel la polistiren. Dar e mai greu montajul. E mai greu montajul, e adevărat, e mai laborios, dar uh, beneficiile lui sunt net superioare a polistirenului. Sigur, deci. beneficiile pentru, ca să zic așa, beneficiarea, adică pentru uh, loc locatari, dar beneficiile pentru cel care vinde sunt ceva mai mici. Păi <laughs> deloc. Traian, bună dimineața! Bună dimineața, mă. Traian! Uh, bună dimineața! E un subiect foarte interesant, uh. care l-a abordat, am 20 de ani de vânzări și execuție în uh, domeniu. Da. da. Și pot să vă spun niște lucruri relativ vă simple. Vă rog. Unu, la 80 de grade trece din stare solidă, direct în stare gazoasă, sublimă. Da. Un experiment simplu, dacă aruncați o bucată de polistirene în foc, o să vedeți că dispare. Da. Toată această poveste cu ignifugarea acestui material este o poveste... E o prostie. E o prostie care a fost promovată din cauza faptului că e foarte ieftin. Da. Costul real al unui termosistem de polistiren executat la un beneficiar, o casă din București, un beneficiar care dorește să-și termoizoleze o casă, este de 25 de euro pe metru pătrat plus TVA. Da. Costul real la Vata este de 35-40 de euro plus TVA. Vata e un material permeabil, da. Rezistența da, la da, permeabilitate la vapor este 1 la vată și la polițien este 80. Da, da, deci, e mai scumpă la vată, că vată se în, în, mod mod, dificil. În, în mod absolut practic, montajul este puțin mai dificil, dar toate problemele care se-i la policirene se-i vezi datorită calității slabe a acestui uh -huh. material, pentru că o investiție într-o izolare. Nu este o investiție pe termen scurt. Așa aici, este. Cu experiența noastră, Spuneți-mi, cu experiența noastră, cu, cu experiența noastră, vreau concluzia de la dumneavoastră, Ce, care e părerea dumneavoastră despre izolarea termică cu polisirena blocurilor din România? Vă spun la modul absolut real că mă gândesc foarte serios ca în 5-6 ani să găsesc o soluție cum să distrugem acest material, pentru că va cădea încet, încet, de pe blocuri, problemele vor fi grave, pentru că execuția e făcută prost, nu sunt închiderile bune, pătrunde apa, odată pătrunsă apa în spatele termosistemului, nu mai vorbim de eficiență termică, dar vorbim și de distrugerea, într-un timp foarte scurt, a materialului termoizolant și a termosistemului și Dumnezeu să ne păzească după ce dăm jos un termosistem, da? și am pus 5 dibluri pe metru pătrat. Rețineți. Punem da. 5 dibluri pe metru pătrat, dăm jos termosistemul și rămâne fațada dorită. Mulțumim foarte mult. Da. Um, sunt da. îngrijorat și e o problemă de asta care e așa difuză. Specialiștii se îndoiesc foarte tare că e în regulă, sunt mulți locatari care uh, sunt nemulțumiți, dar toată afacerea continua. Și știți cum e? e genul ăla de problemă care stă să explodeze și până când nu o să se întâmple Doamne ferește, până când nu o să se întâmple nimeni nu o să facă o dezbatere serioasă și nu o să iau o decizie și momentul ăla când va fi luată decizia tot ce se va fi făcut până acum se aruncă, o luăm de la capăt Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even. <sus> If they believe. se de cel mai bine live pe plaja pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plaja oferit de Selgros, refreshed by Pepsi, susținut de Primaria Municipiului Mangalia, recorit de Bergambir prietenii știu de ce? intră pe live pe plaje.ro și află programul complet. Europa FM live pe plaja.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 Guste din aroma veri. Până pe 7 iulie te așteptăm în magazinele la Doi pași cu cele mai răcoroase ingrediente. 100 de grame cafea măcinată Fortuna Rendezvous la 4 lei și 29 de bani și 2 litri Timbark Cool diverse sortimente la 3 lei și 99 de bani. Asta era la promoție, fără teama că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai până la 600 de lei reducere la produsele frigorifice indezit, Iată combina frigorifică indezit, volum total 339 litri și clasă energetică A, la numai 1149,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De dur diferența la toate produsele. Bonileș. Expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Bonileș, genele mele sunt mai lungi și mai dese. Primesc mereu complimente. Serul Bonileș stimulează creșterea naturală a genelor, acestea devenind mai lungi, mai dese și mai puternice. Pe mine, Bonileș m-a convins. Bonileș. Secretul genelor lungi.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 mine. Rezultate profesionale chiar la tine acasă, acum cu 50% reducere. Alege-sai un păr protejat și strălucitor. Comandă peria rotativă Rowenta Brush Active Premium Care, cu velish exclusiv timp, cu ulei de argan și generator de ion la doar 149 de lei. Rowenta Enjoy Technology. Emag. În sfârșit, au plecat toți, Rămân cu asta și când s-a îneșit un herpes. Așa. Și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 Herpactiv oral. Fără herpes în 3 zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Ah, asta era la promoție. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și ia-ți mașina de spălat Whirlpool cu 1200 rotații pe minut, capacitate de 8 kg, program rapid și clasă energetică A3+ la numai 1299,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex De dur diferența la toate produsele. Le-am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oaselor. Eu iau calciu sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaur. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și din sănătoare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Petru, Pavel, săptămâna asta e ziua voastră și o să vă sune toți. Însă noi la Penny am vrea să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii. La mulțane gherasie, la mulțani 6 lampie și agripina, la mulți ani orentie. Și vă așteptăm pe toți la penii cu oferte de sărbătoare. Ai maximal G, băutură energizantă 250 ml, la doar 0,99 lei și vandor praline diverse sortimente la numai 4,49 lei, 160 de grame. Peni, știe ce ne place. Ofertă valabilă în perioada 28 iunie-4 iulie în magazinele Penny Market în limita stocului disponibil. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8... Raluca Hadmanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Astăzi va fi caniculă în vestul și sud-vestul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. La nivel național, temperaturile maxime se vor situa între 27 și 37 și de grade, ușor mai scăzute pe litoral. În a doua parte a zilei, pe arii restrânse, în special la munte și în estul țării, va ploua și vor fi condiții de grindină. Caz fără precedent la Focșani, patru persoane au murit după o bătaie cu furci și topoare între clanuri mafiote. Conflictul sângeros a izbucnit după miezul în opții. Claudia Toader transmite. Un conflict izbucnit între două familii de rom pe strada Gheorghe Doja din cartierul Bahne, din Focșan s-a lăsat cu patru morți. Membrii celor două familii s-au luat la bătaie cu topoare și furci. Totul pare să fi pornit de la o banală ceartă însă a degenerat. Motivul e destul de ambigu momentan. Scandalul porn se pare din cauza neînțelegerilor dintre o tânără care făcea parte dintr-o familie și iubitul ei, membru al celeilalte familii. Singura certitudine e că cei trei bărbați au murit pe loc în urma loviturilor primite cu topoarele, în timp ce a patra persoană, o femeie a fost preluată de medici și transportată la spital cu o plagă înjuriată. Femeia în vârstă de 44 de ani a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital. Era mama unuia dintre bărbații decedați și soția altei victime. Doi dintre agresori au reușit să fugă cu o mașină și au fost prinși de polițiști la Dumbrăven după urmărire pe DN2. Șapte persoane au fost ridicate de anchetator și sunt audiate la această oră la parchet. Potrivit oficialilor, acesta este cel mai sângeros incident care a avut loc în Vrancea în ultimii 20 de ani. Claudia Toader, Europa FM. La această oră, agresorii sunt audiați la parchet, a declarat la Europa FM purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Vrancea Bogdan Toader. Identificate cam toate persoanele participante la agresiune, la scandal. O parte dintre ele, sunt în momentul de față, audiate, o cealaltă parte urmează să fie AGT. Referitor la măsuri reținere, discutăm după audiere, dar vor fi luate de parchet. Ancheta a parchetului militar Timișoara în cazul unui militar american care s-a curentat aseară în gara Curtici din județul Arad. Militarul are arsuri pe 45% din suprafața corpului. Este în stare stabilă la spitalul clinic județean de urgență Arad și va fi transferat în Germania. Îl ascultăm pe Radu Ilina, prim procurorul parchetului militar Timișoara. Nu se cunosc împrejurile exacte ale electrocutării sale. Sunt întreprinse însă cercetări foarte atente pentru a se stabili motivul și condițiile în care militarul american s-a deplasat până la nivelul ultimului vagon al trenului. A fost depistat de un militar român aflat în serviciu de bază și supraveghere a, a acestui convoi și într-un timp foarte scurt s-au acordat toate îngrijirile necesare. Militarul american însoțea un convoi cu tehnică militară care venea în România pentru a merge la Cincu, unde va avea loc un amplu exercițiu militar în cursul lunii iulie. Convoiul transportă blindate ale armatei americane. Știrile se opresc aici, informații găsiți și pe site-ul nostru europa.fm.ro. Suntem în continuare în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca Hatmanu, mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Buna dimineața, CFR Cluj a remizat 1-1 în amicalul cu Mahacikala. Um, Om Omrania a deschis scorul înainte de pauză, iar rușii au egalat în minutul 73. Dan Petrescu a folosit echipe diferite în cele două reprize. CFR Cluj mai are de jucat patru meciuri de pregătire în stagiul din Slovenia. Între timp Astra, Giorgio a suferit o nouă înfrângere, a treia din patru meciuri amicale disputate, 1-3 cu NK Florin Matei a reușit o dublă pentru campioana Croației, care a condus cu 3-0 la pauză. Golul Astrea a fost marcat pe final de Biceanu. Alexandru Maschim, Maxim a schimbat echipa în Germania, s-a transferat de la VFB Stuttgart la VFS Mainz. Mijlocașul român a semnat un contract pe 4 ani cu formația care în ultima ediție de Bundesliga a evitat la limită retrogradarea. Uh, Luca, spunem dacă toată lumea joacă cu Anjima Hacica la... că am văzut că azi a juc... ieri a jucat CFR Cluj și parcă acum vreo două zile... Azi mai... a, jucat... a jucat CFR Cluj, da. Așa, a mai jucat cineva, gaz metan sau ceva în genul ăsta. Avem <laughs> un parteneriat? Bine. Bun, 8 și 5 minute, continuăm cu... Sunteți de televiziune, sunteți amândoi. Îți da. un <laughs> spectacol. spectacol bun. Dacă vă mutați în sectorul 6... <laughs> ne transmit în da. direct, înțeleg. Da, în sectorul 6 se face televiziune locală, stația așa să vedeți. Pe să mai sparg banii publici Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. you can't even have a good Și 9 minute. Astăzi caravana Bergambiere Europa FM e la Deva. Mâine va ajunge la o așa că dacă sunteți din o sau din preajmă și ascultați Europa FM, pregătiți-vă în câteva minute. Încep în scrierile. pentru bătălia sexelor. Puteți câștiga greutatea voastră în bere. Republica Fantastică România la Europa FM. Fraților care plătești taxe și impozite locale în țara asta, să știți că banii sunt bine folosiți, mai ales dacă ești în sectorul 6 din București. Primăria sectorului 6 vrea să-și facă, citez televiziune online și școală de televiziune, ca să le dea cetățenilor, citez din nou, echilibru personal. Nu stau în sectorul 6, dar mă mutat negreșit. Ești. E foarte important să ai echilibru personal, mai ales dacă ești sectorul 6, unde din pricina gropilor din asfalt, răiși să-ți pierzi în permanență echilibrul personal. Deci, uite că s-a găsit soluția, decât asfaltare, mai bine televizare. Mhm. Uh -huh. Primăria Sectorului 6, care va să zică, relatează hot news prin Centrul Cultural European Sector 6. Îmi place cum sună. Vrea să înființeze această televiziune online și Școală TV, urmând să aloce 270.000 de euro de la bugetul local, adică, mă rog, 1,2 milioane de lei, în perioada iunie până la sfârșitul anului, pentru funcționarea și dotarea studioului TV. Uh, inițiativa vine pe fondul unei lipse cronice de investiții în sector, în infrastructură, care să decongestioneze traficul și să scadă poluarea. Dar tot e bine că se face televiziune în sectorul 6, măcar la televizor să vadă și cei dintr-un taberei metro, hmm. părerea mea. Se aprobă derularea, bla bla, nu știu ce. Um, era foarte tare dacă ar fi existat televiziune la primăria sectorului 6 în mandatul trecut, Așa cred că ar fi reușit să vadă cineva pe primarul Rareș Mănescu. <laughs> Chiar așa, nimeni este... nu știe cum arată, nu? Da, nimeni nu știe cum arată, cum a arătat, cum va arăta, nimeni nu știe nimic nu știm că a fost la primărie. Da, nu știm nimic, da. adică știm că el s-a anunțat primăria sectorului 6 a fost câștigată de domnul Rareș Mănescu și după aia, și a fost după de patru de ani a câștigat altcineva primăria. Și asta a fost tot, adică în intervalul ăsta au-s <laughs> au spart niște zeci de milioane de euro pe tot de proiecte. Da. Da. De ce este făcut acest proiect? Pentru că sunt în uh, proiect, există obiective. Rezultatele urmărite ale proiectului. Deci ce vor să facă Ce vor să facă primăria prin cheltuirea 270.000 de euro pe un studio de televiziune online? Formarea prin intermediul programelor educative. Ah, deci vor să Asta. facă puțin educație. Educație prin televiziune, mi-e de ce o să iasă. 2. Dezvoltarea spiritului de performanță prin emisiuni concurs. Deci noi când facem aici... Bătălia sectorului și dar nu dăm premii ca să se bucure lumea, ci dezvoltăm spiritul de performanță. Vezi, mă Luca? Ce facem la dublu sau nimic? Eșe. Da, astăzi o să dezvoltăm spiritul de performanță tot așa cu greutatea în bere, nu? E, puțin mai încolo. A, așa. Hai să vezi ce performanță da. iese. divertisment. Mamă, ce divertisment o să facă primăria sectorului 6 la televizor. Programe culturale de calitate. Deci nu orice fel, ci numai de calitate. Nu ne batem joc, da posibilitatea de a oferi cetățenilor sectorului cele trei aspecte fundamentale ale unei vieți mai bune, informație, educație, spirit, comunitar și promovarea cetățenilor sectorului 6 ca principali protagoniști, ai programelor și formarea de prezentator, editor, reporter, cameraman din rândul acestora. Eu zic că e suficient să pună niște camere de supraveghere pe străzi din sectorul 6 da. și e tot protagonist. <laughs> cu Vlad și George Zafiu la <laughs> Europa <laughs> FM. Unde ziceam că mergem mâine cu caravana? Nu cine mai știe, nu? <laughs> Bine, caravana dacă M-ați luat ai prin gă... surprindere. <laughs> păi tu te-ai luat, că tu ai deschis subiectul. Dar că azi e îndeva mâine în orăștie, asta e. Asta nu știam unde e azi. <laughs> Mâine ajungem în orăștie cu caravana Le Ștefan Leonte, cel care o să vă dea premiul, greutatea voastră în bere. Vă invităm să vă înscrieți în bătălia sexelor cu un SMS cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul, localitatea, în cazul ăsta orăștie. Sau dacă sunteți de prin preajmă, vă reamintesc, trebuie să ajungeți pe strada cetății, la Vidra, acolo o să fie caravana. Deci, dacă sunteți din orăștie sau din preajmă, SMS acum cu tarif normal la 1769, scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea de unde sunteți. Tu pentru că... a intra în direct în câteva minute, răspundeți la câteva întrebări și câștigați greutatea voastră în bere. Tu știi care e preajma o Ai ideea. Localitățile din... Hai mă... Păi nu, Da zic. N-ați fost niciodată în preajma orestii, Hai că vă duc eu imediat. Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 Alege să-ți cu plus! La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasticiule Whirlpool. Comandă de pe EMAG, pachetul de incorporabile Whirlpool format din cuptor, Absolut Gallery cu al șaselea simț, autocurățare pirolitică și plintă din cristal negru cu grătare din fontă la 2099 lei. Well, sensing the difference. EMAG.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 de vacanță în India. Circuit 7 nopți cu demi pensiune și bilete avion incluse de la 799 euro de persoană. Lasă-te și de celelalte oferte Lidl Tour din catalogul aniversar sau pe lidl -tour Lidl Tour. Merit să fii surprins!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 De bunătățuri! În fiecare zi ai atâtea lucruri de făcut. Stai mult timp în picioare sau pe scaun? Nu e de mirare că începi să te doare picioarele din cauza insuficienței venoase superficiale. Folosește Liotongel. Gel. Concentrația mare de substanță activă din Liotongel Gel reduce disconfortul picioarelor obosite și umflate cu vânătăi sau varice. Gelul se absorbe rapid și oferă o senzație răcoritoare. Liotongel Gel. Pentru sănătatea picioarelor tale. Acest medicament conține reparină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.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 nu l vă și mai ieftin. Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și ia mașina de spălat Arctic cu 1200 rotații pe minut, capacitate de 8 kg, clasă energetică A3+ și 5 ani garanție, la numai 149,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele. O tei grem ce se întâmplă cu? Ce se întâmplă cu? Cu noi. l Am pierdut amândoi frății pentru. Ce se întâmplă cu? Cu și la refren 8 24 de minute, că tot întreba Luca mai devreme unde e orașie în Hunedoara, în județul Hunedoara. <laughs> Asta vreau să o Da, Dacă sunteți din preajmă, Dați-ne SMS la 1769 cu textul de așteptare, numele vostru și orașul în care localitatea în care ne ascultați, ca să vă înscrieți în bătălia sexelor. Noi mergem la ferii. Da, în altă ordine de idei, statul român mai pierde un proces la CEDO, un proces cu o anumită semnificație, pentru că este vorba de colega noastră, jurnalista Ferii Predescu de la Constanța, corespondent Europa FM, care în urmă cu 10 ani a avut un un material în care a făcut niște aprecieri libere în timpul domniei lui Radu Mazare. Primarul domniei? Da, păi cam așa era. De că a fost domnitor acolo. Da, a fost domnitor. Eu lucram la un ziar în 2001 la Jurnalul Național, am scris, atunci nu eu, mă rog, a scris echipa despre niște afaceri urâte și cam ilegale în Constanța în care era implicat și primarul Radu Mazare, și drept rezultat domnul Radu Mazare și prietenul său, domnul Nicușor Constantinescu, au ordonat blocarea difuzării ziarului în tot orașul Constanța și într-o parte din județ. Da să înțelegeți cam cum se făcea. În fine, revenind, primarul a dat o judecată pe Ferii atunci și a câștigat, surprinzător, după ce prima instanță i-a respins plângerea ca nefondată, Ferii și-a căutat dreptatea în cele din urmă la CEDO, iar instanța europeană i-a dat câștig de cauză, condamnând statul român, și obligându-l să-i plătească despăgubiri colegei noastre. Ferii Predescu este în direct. Bună dimineața, te rugăm, explică-ne mai mult despre această speță, să zic așa. Bună dimineața. Oh, pă, era Pe prin... Uh, da, da, în 2006. Știu că uh, eu eram în concediu, culmea, și în vară, în august, era o emisiune televizată, interactivă Cu Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu În direct, în fața hotelului lor De Flora din Mamaia Eu eram prin telefon era, Adică era un post local sau un post național? Nu, era post național, era Realitatea TV Așa Și uh, era vorba de niște incidente Care au avut loc atunci la hotel Niște personaje despre care... Toată Constanța știa cine sunt, adică așa zici și interlopi, mă uh -huh. rog, au spart ușa hotelului căutând un membru al grupării adverse, cum ar veni, acolo la ei, la hotel, la hotelul Flora. Da. Mă rog, discuțiile eu prin telefon, ei acolo, în direct pe malul piscinei, eu am spus și am vorbit despre aceste persoane, am vorbit despre escaladarea violenței în acea perioadă, în acea vreme și am spus la un moment dat că orașul Constanta a ajuns să fie împărțit până la urmă între oamenii lui uh, Mazăre și oamenii care sunt împotriva lui Mazăre, că ăștia sunt interlopii până la urmă, e și uh, el, în uh, mazăre, în acea emisiune, bineînțeles că a avut, la, putea normal, și a avut la dispoziție timp necesar să mă contrazică și ceea ce a și făcut mai mult. A spus uh, clar, că, textual, că sunt bolnavă la cap și că locul meu este la casa de nebuni, așa i s-a permis să se exprime, așa s-a exprimat în acea. Emisiune și a considerat că am adus atingere imaginii lui de primar al unui oraș important din Constanța și m-a dat în judecată. A câștigat cât a trebuit, că a trebuit să plătești niște bani, ai făcut și un credit pentru asta. Mi-a cerut 200 de mii de lei, îți dai seama pe vremea aceea, 2 milioane de lei, erau uh, miliarde, paton, miliarde, era o sumă miliarde, imensă, cred, da? Da. Miliarde, miliarde. De, de lei, așa. Da, și uh, după uh, prima instanță am câștigat, la tribunal uh, decizia s-a întors la 180 de grade, dar a decis tribunalul că trebuie să i plătești daune morale în valoare de 50.000 de lei, plus cheltuiele de judecată, de 7.000 și uh, ceva. Așa mai, că plătești, plăt mai plătești la creditul ăsta că ți-ai da, mai am Da, să... mai, mai am puțin până la anul. A fost credit de nevoi personale, nu? Da, deci da. Feri a avut un, o divergență cu Radu Mazăre în direct, Radu Mazăre i-a răspuns în direct, a avut exact. drept la replică, a insultat-o în continuare a dat-o și în judecată, i-a luat și banii fata a plătit, doamna predescu, mă scuzați deci, și a făcut credit ca să plătească de cât timp plătești ferii? De mai bine de 10 ani, nu? creditul ăsta. Da, că imediat s-a terminat uh, procesul da. și am pierdut, am făcut setizarea la CEDO cu ajutorul uh, celor de la Pador uh, CH la începutul uh, lunii uh, anului 2009. Da. Bun. Și ai primit daune de, de la statul român? Uh, eu să primesc daune? Nu. De unde da. să primesc daune? Păi Voi primi probabil cine condamn... da. știe când. Uh -huh. Dar CEDO la da. cât a condamnat statul român să plătească? Uh, am înțeles că 14.000 de euro o dată și, uh, și 4.500 de euro cu okay. agube deci, morale. cum ar veni M cu banii ăștanda pe manda de a-i uh, în judecată cu domnul Mazare. Nu are fel de importanță. Pentru mine este, este extrem, extrem de, de, de important că mi s-a dat dreptate. Asta contează. Știți că am avut uh, corectitudinea mea profesională, uh, uh, uh, este intactă. Pentru că nu... Voi nu știți prin ce am trecut eu. Atunci a organizat o conferință de presă pentru a-și mediatiza victoria. Trustul de presă a făcut știri anunțând că banii mei au ajuns la copii cu handicap datorită gestului mărin mărinimos al primarului Radu Mazare. Bătrânii care stăteau la coadă pentru alimente se luau de mine, strigau că sunt dușman ca primarului care are grijă de el, mânca la mama, că ce ceam eu cu el. Adică au fost niște ani interlopii care spuneau doamnă, suntem alături de dumneavoastră că dai seama că de -atâta vreme dar știți să... că ni se, se strecau facerile cu ele <gălătă> nu vă putem ajuta bine ferim. spectacol, noi vorba. ne bucurăm că în sfârșit dreptatea s-a arătat exact, și... asta contează da, să știi că noi nu ne-am îndoit niciodată de tine, știm la fel și a CH și Diana Hărmeanu cărei îi mulțumesc ea, ea a fost cea care m-a sprijinit și mi-au oferit ajutor. Da, e grea viața de jurnalist local. Da și, ales... frumoasă, da și frumoasă, da și frumoasă, pentru că uite așa, de ambiție faci și de, de, de drumul tău în continuare. Da, trebuie să fi făcut dintr-o fibra anume ca să reziști mai ales într-un județ controlat de personaje precum Mazăre și o, Nicușor Constantinescu. Nu -a fost ușor. Bine ferii, ține-o tot așa, noi te susținem. 8 31 de minute, mergem la orăștie. Luca, să știi că e în hunedoara asta. Asta, da. <fie>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 Creatorii atâtor produse de succes Vă oferim blockbusterul My name is block Thermoblock Sistemul revoluționar de zidării De la Siceram dă din nou lovitura Izolație termică și fonică superioară Rezistență ridicată la compresiune Raport optim, preț, calitate Sunt doar câteva motive ca să treceți la block La Thermoblock Thermoblock de la Siceram Personajul principal în construcții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 Salut! Sunt Victor Tiginean, manager la Ecoșos România. În cei 5 ani alături de Urgent Cargos am avut parte de o relație cu momente bune, dar și cu momente mai puțin bune. Am ales însă să am încredere într-o companie dinamică și în oamenii din spatele acestei companii. Astăzi mă pot baza oricând pe serviciile prompte, dar și pe implicarea lor în proiectul meu de suflet, Shoebox. Pentru clienții noștri am investit în tehnologie și în oameni. Încearcă-ne și tu! Urgent Cargos!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 Electrocasnice create pentru a simplifica viața. La EMAG ai până la 25% reducere la Electrocasnicele Arctic și Beko. Soluțiile flexibile și accesibile pentru casa ta. Comandă mașină de spălat rufe Slim Beko, 6 kg, 1000 rotații pe minut, Clasă A și 5 ani garanție la doar 849 lei. Beko. EMAG Online va fi mereu simplu.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 Rămâi în cursa către locul 1 în Europa Top Hit la Europa FM. Europa FM. FM, cea mai bună muzică. Europa FM Simona, you're getting older, your journey's been 1973, 8 și 41 de minute Știm că ne ascultă colegii din caravana Bergenvir Europa FM Și salutăm Sunt cu mutatul, se ocupă cu mutatul Din Hunedoara în Deva astăzi mâine, o să ajungă în orăștie Așa că ne ocupăm puțin de orăștie Și de locuitorii de acolo pătăria sexelor astăzi pentru ei Chiar dacă Loredana, uite, ne-a sunat din Deva Și insistă să participe bună dimineața Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Să știi că premiul, greutatea ta în bere, în cazul în care ai să câștigi, trebuie să iei din orostie, da? Da, știu, din orostie. Bravo, e? bine, Loredana! Sorin e din orăștie, chiar din oraș, Bună dimineața! Sorin! Sorin! Bună dimineața! Hai, bună am să te rog să închizi radioul și să ne răspund am la înțeles! Telefon. Așa ca să ne înțelegem că altfel avem un delay care nu ne ajută. Bine! Da. Gata, sunteți preparați, cum zic eu. Cine începe, Sorin sau Loredana? Doamne, propun. Cine vrea? Mamă, ce... Ok, încep eu. Bine, Loredana, fii antenă. Ce mare este legată de Marea Neagră prin strâmtoarea Kerci cu capa. O mare mai mică. Nu e Terci? E kerci? Marea Neagră cu strâmtoarea Kerci? Eu tovarția să răspund. Nu Marea... știi, Loredana, a? Marea, Din Azov. Pasate, nu. Marea, Azov. Marea Azov. Marea Azov. Sorin? Da. Iată în ce mare se află între Marea Neagră și Marea Egee. Marea Azov. Nu, Marea Marmara. Oh. <laughs> Loredana, din ce metal este făcut filamentul becurilor cu incandescență? Filamentul ăla din ce e el? Din filament. Din... Bolsta? Ce? Bolsta. Din ce? De... A zis Volkswagen? Nu. Nu, nu chiar. Hai, mai zici odată. Hă? Opa. Uh, Hai, că ai început bine. Hai! Uh, Hai! Uh, ai uh, zis, mai Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Filamentul becului este din. Pol... Nu știu Wolfram, ah, Wolfram. Era, puncte, Loredana. Sorin, care este numele da. gazului nobil Ce poartă simbolul Ne În tabelul lui Mendeleev Neon. Neon. Neon Și avem primul punct în dimineața asta Loredana, care este cel mai mare stat Ca suprafață Din Statele Unite N-am înțeles, cel mai mare stat Stat, ca suprafață Din SUA Din, din SUA Îl mai mare și mai mare cel mai mare din parcare. Mare de tot. Uh... Cel mai mare, mai mare. Loredana îți mulțumim uh... tare mult. Alaska, Alaska era răspunsul corect. Te mulțumim. pupăm numai bine. Ok. La revedere. Sorina ai câștigat. Yes! Yeah. Gheață să știi unul. Da. da. Uh, zine câte kilograme ai? 110. Uai, <laughs> bravo, Sorine! Bravo! Ești încă cu carcouate în regulă. Da, da, da, bravo, bravo. Hai, bei vreo 2-3 beri, te duci pe 115, așa, ca să. -ți Mulțumesc! Fie, să fie pagubă, pagubă, da? Mulțumesc! Plăcerea e de partea noastră să-ți oferim greutatea ta în bere. O să te rugăm mâine, când caravana ajunge în orăstie, pe strada cetății. Lângă vidra. Da, lângă vidra Mergi Ștefan Leonte, te cântărește Mă rog, cântarul, nu Ștefan okay. Săracul nu ține 110 <gântări> <gântări> <gântări> uh, Și o să primești premiul acolo în caravana, da? Ok, vă mulțumesc frumos O zi bună, să aveți și multă sănătate Nu mai să bine, Torine Ia uite, domnule, ce înseamnă să știi ce Să știi cu neonul da. Ai luat berea da. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânți miez de noapte Și să-mi prins părul într-o parte Citește-mi iară dintr-o carte Aș vrea plimbare cu tramvai Aș vrea ca ai ai ă padă de 3i metri. Oca otă kilometr. Aș să putțiment în ceai. Cine m-a Dă-te jos acum din nu Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe altele ce O- sta cu acum în grija ta te grijile Bla, bla Și mi-ar plăcea să fim Se supă ca mama, smalinci s-ndau seama -a -a -t -a -t -a ca au trecut ani ca fruma Mare Delia a fost cu noi în deșteptare 48 de minute Inevitabil o să vă întâlniți cu Delia la live pe plajă Și pentru cei interesați Care vor să știe cum vor arăta Trupele astea în programul Europa IFM Live pe plajă anul ăsta, puteți intra Pe livepeplaje.ro și o să găsiți acolo uh, toți artiștii și în ce seară cântă fiecare. Cine cântă pe 27, cine cântă pe 28 și cine cântă pe 29 iulie la live pe plajă. Da. Între timp, uh, știți, zica la gura, adevăr grește, presa a început să descopere tot soiul de declarații ceva mai vechi ale prim-ministrului desemnat Mihai Tudose. Ieri am difuzat-o noi pe aia cu cârtița, da. ministrul Tudose, fostul ministru al economiei Mihai Tudose spunând că s-a pierdut Cârtița în tunel. A, știrea s-a viralizat la vremea respectivă. Între timp a apărut o înregistrare din 2012, în urmă cu 5 ani, când PSD nu mai plecase, sau, mă rog, domnul Tudose era în emisiune la un studio local în Galați, la Realitatea TV. El și din Braila. Da, Aici, paradoxul. <laughs> și discută cu realizatorul despre drumuri și autostrăzi și despre absența lor. Și realizatorul îl întreabă Dumnezeu, dar astea sunt promisiuni doar așa în campanii electorale, care și el o bănuială. Uh -huh. Realizatorul e băiat tânăr, se vede. Dar deja începe să simtă cum, cum se trăiește în România, chiar dacă are vreo 20-25 de ani. La vremea respectivă avea cam atâta cred că avea și începe să bănuiască așa că totul este numai un abur. Și îl întreabă, dumnezeu, astea chiar se și fac sau doar se promit? Și Mihai Tudu se dă un răspuns. Avem înregistrarea și vă invităm să o ascultați. Da. Lucrurile acestea chiar se pot face, domnule Tudos, sau sunt doar chestiuni aruncate în timpul campaniilor electorale? Am auzit și eu, de drumul Brei la expres, Brei la galați, de de de Deci spre spre o soluție o soluție foarte simplă, da? Galați, spre la Slobozia, spre spre spre bucurești. spre spre spre de spre spre poți cai spre și ce mai vrei, spre să le spre spre până la București, spre spre spre spre spre spre atunci, în loc să pun 10.000 mii de frâne pe toate satele și să merg cu 50 la oră, să fac 4 ori, să îmi legumele, da? Poate dă omul, nu știu, 5 lei la intrare pe autostradă, da? Dar sunt investitori care își doresc să investească într-o asemenea... Dumnezeule mari! Cu credul! Și atunci de ce nu se vrea? Adică păi eu nu din unde... Nu poți să le iei la băieții De asta... Nu poți să le șpagă, nu? Dar nu-ți dă pentru că Vine chinezul, de la Nu. Vezi care era problema încă de atunci semnalată foarte... Deci oamenii știu. Foarte clar. Înțelegeți, oamenii știu despre ce este vorba. Domnul Mihai Tudose a fost și ministru al economiei, acum e prim-ministru desemnat. În ciuda opoziției unora dintre membrii PSD, probabil că va deveni prim-ministru României, ar fi culmea ca PSD să-și trântească prim-ministrul desemnat. De ce? Că au propria... acum vreo oră. Despre asta era propria, vorba. Propria propunere. Deci, știu, da? Care este soluția ca să avem autostrăzi? Concesionați drumurile, drumurile constructorilor. să mm -hmm. voi, voie, ăla își face drumul și după aceea pune taxă pe drumul respectiv, plătim, eu aș vrea să plătesc. Să am autostradă ca să traversez. Este puțin că sunt multe autostrăzi în lumea nu. asta, în Europa, da. unde plătești. Da, în Germania nu plătești. Da? În Germania Ea că e, e un popor bogat, dar okay. în Ungaria plătești. Sigur, în Austria da, plătești. În Franța plătești, în, în Italia, Italia plătești de te fel. usuci. Da. Uh, în însă... Grecia jumijuma, știi? Da. Cam așa e. Deci oamenii știu. Cum se pot construi? Le dăm la constructori și le dăm voie să iată. De ce nu se face? Păi șpaga. Cum? Șpaga? Eh, acum domnul Tuduse va fi prim-ministru. Cred că va fi prim-ministru. Sunt în stare să pariez. Știe cum trebuie făcută povestea. Știe și de ce nu se fac. Ce credeți? V-aș întreba. O să facă ce trebuie făcut? Adică o să dea drumuri în concesiune? astfel încât să se construiască și să se taxeze da. fără șpagă? Da, fără asta spagă. a A identificat problema încă de atunci. Da, da, da, deci știm care e problema. Da. Credeți că domnul Tudose va da drumul? Va da drumul la treaba asta Vreți fără să se ceară... Da, sunt să pe pe WhatsApp ne puteți spune la 0728 111222. Ne puteți spune și prin SMS la 1769, acolo e tarif normal, deci da. nu costă, nu extra cost. Da. Și ce mă, da, am pic, să ne punem și în situația domnilor, de la PSZ și de la PNL și care au mai fost pe la guvernare și de la PD. Dar ce deci chinezii de ce să nu dea pagă. Adică e ce? paga lor nu e bună? Care e problema? De ce să facem o excepție pentru chinezi? În același interviu, domnul Tudor se spune cum s-a dus în China la o delegație, s-a întâlnit o delegație și că a întâlnit o companie care are capacitatea să construiască 2000 de kilometri de autostradă pe an. Mă, mă, 2000 știu, nu avem mai atâta în 40 de ani Da, și domnul Tudos se zice Domnule, am crezut că a fost traducerea greșită I-am pus pe ea să repete, am făcut pe hârtie 2000 de kilometri pe an Vă dați seama? Bine. Bine. Se poate. Știm și cine poate să facă asta Și cine are capacitatea tehnică Și, uh, da Hai să vedem dacă ne răspunde ascultătorii Nu ce cred ei, de fapt, și revenim după ora 9 După știrile care vin fix la ora 9 Cu Raluca Hatmanu Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM.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 pun la bătaie berea din butoaie. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europa.fm.ro.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 Petru, Pavel, săptămâna asta e ziua voastră și o să vă sună toți. Însă noi la Penny am vrea să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii. La mulți ani Ghelasie, la mulți ani Lampadie și Agripina, la mulțeani Orentie. Și vă așteptăm pe toți la Penny cu oferte de sărbătoare. Ai Maximal G, băutură energizantă 250 ml la doar 0,99 lei și Vandor, praline diverse sortimente la numai 4,49 lei, 160 de grame. Penny, știe ce ne place. Ofertă valabilă în perioada 28 iunie 4 iulie 2017 în magazinele Penny Market în limita stocului disponibil. Articolul 18. Am dreptul la prețuri corecte pentru orice fel de tratament medical, cu sau fără rețetă. Punct. De aceea, la Farmaciile. găsești acum cel 50 de tablete la doar 12 lei și 49 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vin să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii Punct. Acesta este un subliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct.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 Nu no, cum e, Nietțâne! Ține! Ține bine! Ține, Ține! Crăpatusou! Ma! Zgăriatusou! Ma! Da, place-ți? Place, place! M-am udat, fac jos de pe acoperiș, cu apuc zic, ca pucam în sala. Și altădată să-mi a spus că nu o zic că sunt cele mai bune țigle. Terra rosa, făcute să țină. Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Țigla ceramică Terra rosa de la Siceram. Țigla ceramică Terra rosa, garanție 40 de ani.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 Rezultate profesionale chiar la tine acasă Acum cu 50% reducere Alege să ai un păr protejat și strălucitor Comanda peria rotativă Rowenta Brush Active Premium Care Cu un veliș exclusiv Cashmere Keratin cu ulei de argan și generator de ion La doar 149 de lei Rowenta, enjoy technology EMAG Engie, electrizează untold. Sunt Julia și te invit la Antos să iei energia pentru a trăi cele mai cool momente alături de cei mai tari artiști. Ne vedem la Cluj! Și a început să miște? Da, nu mă așteptam așa repede, el se grăbește, eu am încetinit, adică tranzituri, știi tu. Constipație? Vine la pachet cu sarcină și eu am pățit la fel. Și a trecut de la sine, n-aș vrea să iau nimic să nu afecteze copilul. Cum să tracă de la sine? Trebuie să știi ce să iei. Dufalac Fruit, laxativ eficient cu efect prebiotic, ajută la restabilirea ritmului fiziologic al colonului. Acționează delicat și are o aromă plăcută de prune, fiind potrivit și pentru mămici în devenire. Fruit, poți poțuita de constipație. Acesta este un medicament. citit cu atenție prospectul. Ah, asta era la promoție. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați combina frigorifică Arctic, volum total 302 litri, sistem răcire full no frost, tehnologie Airflow Dual Tech și 5 ani garanție la numai 1099,9 lei, preț la schimb con electrocaznic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Europa FM este ora nouă. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră cerul este mai mult senin, iar valorile termice sunt cuprinse între 14 grade la Miercurea Ciuc și 26 la Oradea, Arad și Lugoj. La prânz, maximele se vor încadra între 27 și 7 și 30 și 7 de grade, ușor mai scăzute pe litoral. Va fi caniculă în vestul și sud-vestul țării. După amiază va ploua cu tunete și fulgere în zona de munte și în regiunile estice. Principiul care a cuprins seară două depozite din localitatea Balotești, lângă capitală, nu a fost lichidat nici acum la 14 ore de la izbucnirea focului. Pompierii intervin în continuare în zonă. În unele cazuri, jetul de apă nu poate ajunge la focare, a explicat portătorul de cuvânt ISU București Ilfov, Daniel Vasile. Principala problemă în momentul de față este determinată de faptul că elementele componente ale clădirii s-au prăbușit și sub aceste elemente se găsesc elementele combustibile care erau depozitate. Textile, mobilier, probabil și recipientele care au explodat. Jetul de apă nu ajunge în unele situații exact la focare, dar este o chestiune de durată. Intervenția va continua și pe parcursul zilei de astăzi. Se poate pătrunde în interior, dar cu asumarea unor riscuri. Nu ne vom expune niciunui risc de a introduc în zona centrală, pompieri care să încerce să stingă doar niște lucruri care sunt oricum stricate, deteriorate. Important este faptul că în acest moment nu mai există niciun pericol pentru oamenii care locuiesc în vecinătate. A fost vorba de un efort concentrat pe parcursul acestor 13 ore. De la miezul nopții până în prezent au rămas 8 autospeciale care au acționat fie de la înălțime, mă refer la autoscară, fie cu linie de furtună, atât cât a permis accesul pompierilor. Nu mai există un pericol pentru locuitorii din zonă, acesta este lucrul cel mai important și că nu au fost persoane rănite ca urmare a acestui eveniment. Garda de Mediu Ilfov dă asigurări că nu sunt probleme majore pentru sănătatea populației în urma incendiului de la Balotești, inspectorul șef al instituției Emil Grigore. Vorbim de lemn, vorbim de produse care se folosesc în fabricarea saltelelor și canapelelor. Nu vorbim de substanțe periculoase. Pompierii spuneau oamenilor să nu iasă ca să rămâneți în casă, închideți geamurile, închideți ușile. E o zonă periculoasă. Feriți-vă de fum. Este normal, e prima măsură. E mai bine să ne asigurăm decât să avem probleme mai târziu. Eu vă pot spune că, din experiența noastră, nu sunt probleme. Da. Neavând de-a face cu substanțe periculoase, mai mult ca sigur nu o să fie probleme. Schimbăm subiectul simulare de cutremur în capitală și în mai multe localități limitrofe. Inspectoratul pentru situații de urgență București-Ilfov organizează astăzi și mâine un exercițiu pentru verificarea reacției autorităților în cazul unui seism. Anca Grădinaru relatează. Exercițiul va avea loc inclusiv în clădiri extrem de aglomerate, precum Universitatea Politehnică, Academia de Studii Economice, Banca Națională, dar și într-o fabrică, într-o clădire de birouri și într-un centru comercial. Reprezentanții ISU vor să vadă cum se aplică procedurile în cazul unor situații de criză. Incendii, salvarea unor persoane surprinse în clădiri, acordarea primului ajutor calificat, triajul victimelor în corturi și transportul acestora la spitale. În funcție de scenarii, vor fi implicate în acțiunile de intervenție și alte instituții care se ocupă de gestionarea situațiilor de urgență. Anca, mulțumesc că și o ultimă informație, examenul de bacalaureat continuă astăzi cu proba obligatorie a profilului. Absolvenții de liceu vor da testul scris la matematică sau la istorie. Examenul începe la această oră, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Cu alte informații revin peste o oră, până atunci suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Raluca, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Luca Pastia. Bună dimineața! Spania și Germania vor juca finala campionatului european de tineret la fotbal. În penultimul act, reprezentativa iberică a trecut cu 3-1 la de Italia, iar nemții au învins la lovituri de departajare Anglia. Jucătorul lui Atletico Madrid, Saul Niguez, a reușit un hat-trick pentru Spania în interval de doar 21 de minute în repriza secundă. Italia a egalat pentru scurt timp la 1 după ce a avut și un eliminat în minutul 58. Germania a deschis scorul împotriva Angliei, a fost apoi condusă cu 2-1 din debutul reprizei prizei secunde, a egalat, s-a ajuns la penaltiuri și a câștigat cu 4-3. la Finala se va disputa vineri la Cracovia. Șefere Cluj își continuă campania de transferuri la împrumutat de la Apollon Limassol pe Cristian Manea, care în 2015 a fost vândut de viitorul pentru 2,5 milioane de euro. Acum în vârstă de 19 ani, fundașul nu a ajuns niciodată în Cipru. A fost împrumutat în ultimele două sezoane la Royal Excel Mucron, echipă belgiană salvată de la retrogradare de Mircea Rednic. Antrenorul român l-a folosit și el foarte puțin pe Cristi Manea, care a făcut obiectul unui transfer dubios. Hagi a plătit, potrivit dosarului futbol Nix sun comision de 1 milion de euro din cele 2,5 îngasate în schimbul jucătorului. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Rămâneți cu noi, avem Radio Voting la Europa FM în deșteptarea. E Europa FM. Te așc cu tine. 9 și 5 minute, ne oprim astăzi la o piesă a Nicoletei lansată, nu că lansată făce, la Nicoleta? începutul acestei luni, pe 7 iunie, se numește Alt Tu, muzica și versurile îi aparțin alături de Tea Miculescu, practic e cam toată piesa a ei. Doar de producție s-a ocupat Alex Cotoi, dar de obicei scoate lucruri bune, așa că uh -huh. poate ne surprinde plăcut. Nicoleta nu ca ascultăm în următoarele 3 minute și jumătate. Alt tu. Poate nu chiar tu. Poate da. Alt, alt altul. Tu. Și după aia votăm. La 0372 069 599. Așteptăm telefoanele voastre imediat după difuzarea piesei, ca să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa. Cu vorbim vânt și ori, Par sincer și-mi dai tot Să știi că simt Orice cuvânt când îți spun Că nu mai pot Eu te iubeam Cumva ca pe un film Cu te am Desenat ceva frumos Ceva ce noi am fi putut să fim Dar n-am mai fost Și de asta e frică Spune-mi chiar dai. Că o să merg după tine Și o să te rog să stai Spune-mi chiar dai. Că o să plâng după tine Ca după un gol Sperai Dacă nu ești De la fel, Orgolil tău, vine pe primul loc, Fra cel ceva. Și amorul tău rebel, nu mai fi avut deloc. am mm, nu se numește Alt Tu, am ascultat-o acum și vă invităm să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa. La 0372 069 599, da, sunați-ne, intrați în direct, să vorbim și fiți sinceri. Sinceri, Cu Nicoleta. de sincer, da. Chiar dacă vorbiți cu noi. Da, noi, o, noi o iubim și de-aia suntem sinceri cu ea. Bine, hai să vedem. Luăm primul telefon din această dimineață. Alo? Da. Eva! Bună! Da. Bună! binevenită Eva! Ce Bună faci? dimineața! Bună! zis, îți place piesa sau nu? Da, foarte bună, foarte! Îmi place! Da, trecut da. A trecut un da aici. Atunci luăm primul vot pozitiv pentru Nicoleta Nucă de la Eva. A sunat bună Ana! Bună dimineața, Ana! Bună dimineața, da, super! Gata, două Super! 0372-069-599 Nicoleta, bună dimineața! Bună dimineața, un mea, un da. da, de la Ia, Nicoleta. De Merge Mihnea, bună, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Salut. da, foarte frumoasă. Așa. Și ea este foarte frumoasă. Da. Simțeai tu nevoia să mai adaugi ceva așa. Da, da, da. da, da. Bine, Mihnea, mulțumim. Bine. mulțumim tare mult. Atunci câți avem, patru de da? Patru. Am început așa, în forță. Zrang. Hai să vedem. Roxana, bună dimineața. Săruna. Bună dimineața, da, da, da, da. E Cinci. E Mamă, soată, ce... Când hai să vedem, după Roxana, bună dimineața Emilia Alo, bună dimineața, da, o melodie superbă Sunt și ție, șase 6 rupe piesa păi, Hai să vedem până unde putem merge, mergem până la primul Andrei, bună dimineața Bună dimineața, aveți încă un dat De la Andrei din Arad, o zi faină, băieți Salut. Salutăm, vezi, s-a auzit până departe La Arad puternic. Raul, bună dimineața Bună dimineața, este o piesă frumoasă. Da. Okay. E o piesă frumoasă 8. și de la Raul. Marius, bună dimineața! Bună dimineața! Salut, ia uh, Înainte să dau votul meu, aș putea avea vreo preferință? În ce sens? Ia spune, de, ia spune Marius, ce preferință ai avea tu? m-ați bucurat foarte mult dacă uh, aș spune Nightwish. Nightwish? Nightwish. el nu stilul Europa FM, mai devreme -a m am în... ascultat. Mai devreme. <gırk> că. <gırk> sun. Eu Da, mai da, da, da o aca. știm, o cunoaștem. O, ok. P este un da mai tras de păr ca să fie. Mai domnul. dau un tras de păr de la da, Marius. Mulțumim și pentru Nightwish că te-ai gândit la noi, Magdalena, <gur> bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Da, da, da. E anti-depre, bună. Bună, e antidepre? Da, Maria, bună dimineața Bună dimineața, bineînțeles, da. da Elena, bună dimineața Bună Bună dimineața Sărână. Ia zi Alo? Da, da, da, bine, da, da 12. 12. Eu zic să mergem până la primul Ai că deja de acum încolo nu mai contează Să, să luăm telefoane până vine primul 1. De, Sincer nu m-aș fi așteptat Sincer nu m-aș fi așteptat să fac așa un scor Nicu, bună dimineața Bună dimineața, Salut. este vorba despre piesa de la Măruță de ieri. Nu știu ce piesă a fost la Măruță ieri. Bă, ceva în tot așa Dar putem să sunăm să, să ne spună. Nu știu, nu știu, nu știu. Dacă ne asculti, dă-mi un mesaj și spune dacă ai avut-o pe Nicoleta. Da. Deci nu am auzit melodii acum că am la mașină, dar deci te... și-o cântat ieri la Măruță foarte frumoasă și e și măsă și... Am <laughs> bă, Bine, venit măsa. Vine, Mihai, Gata, bună, dimineața. <laughs> Alo, bună dimineața! Salut bună dimineața! Ai venit, Mihai! Uh, fraților, un mare da! Un mare Îmi face da. extraordinar de mult melodia! Așa! Uh, da. uh, și, și am o supărare mare pe voi! De ce a scos-mă de la Deria ăla? Cu dam, du te la Măta! <laughs> Doar? Noi n-am scos, așa a venit piesa Azi, mulțumim tare mult da. Uite, vezi, lumea are tot soiul de probleme Alex, bună dimineața Salut, Alex Bună dimineața da. Salut. Din partea mea, un mare nu asta nu se ridică nici așa. măcar la un nivel mediocru da? Față de majoritatea pieselor comerciale am, am înțeles gata, Perfect, gata. 14 am la aici. 1 ne-am oprit aici 15 la 1, uite mi-a dat mesaj și Radul Constantinescu are și un da și de la Radu deci e 15 la 1 pentru bine, piesa asta bine, foarte tare. Bun, Nicoleta Nuca a fost astăzi la Radio Voting a câștigat alt tu am ascultat, o să mai ascultăm piesa asta Nu știu cât timp a trecut That's it. Sau de cel mai bine live pe plajă. Pe 27, 28 și 29 iulie, pe plajă dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plajă. Oferit de Selgross. Refreshed by Pepsi. Susținut de primăria municipiului Mangalia. recorit de Bergambir. Prietenii știu de ce. Intră pe livepeplajă.ro și află programul complet. Europa FM live pe plajă.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 Auci, mamas! am Rival Gel Auc, ce mă pielea de la soare. Rival Gel m-au ciupit în țari. Rival Gel ouch, ce m-am meritat de la iarbă. Rival gel. Rival gel Efect în câteva minute pe mâncărimi și usturimi. Rival Gel se aplică în strat subțire de 4-6 ori pe zi și acționează până la 6 ore. Rival Gel Leac de auci. Rival Gel ameliorează durerea, roșeața și mâncărimea care apar după arsuri minore înțepături și iritații ale pielii. Rival Gel se administrează pe suprafeța du și intacte de piele. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Thank <laughs> you.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 Every day, yeah, yeah Ooh, baby, I love your way Every day Shadows grow so long before my eyes And they're moving across the face Suddenly the day turns into night City. But don't, oh no, hesitate Cause your love just won't wait hey, hey, hey. Ooh, baby, I love your way every day Shine and light the sky with the hail of some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. Light Your way, big mountain noise doar și 3 minute. Cred că am putea reveni puțin la domnul Tudose pentru că au venit câteva răspunsuri de la ascultătorii noștri. Vorbeam de momentul când ar ajunge la putere, ar fi numit prim-ministru. E posibil să se întâmple azi-mâine lucrul ăsta, zilele astea. Uh, va chema domnul tudose chinezi, Va mai lua și pagă sau nu? Ce să, să, să facă domnilor? Să construiască drumuri A, Așa Numai păgari, La vârf De sus până jos Țara este pe ultimul loc Tot ce le iese lor uh, contează E unul din răspunsuri uh, Toți politicienii din opoziție Asta mi-a plăcut mie cel mai mult Știu ce trebuie să facă Cei de la putere așa Când aici. ajung ei la putere Perfect Nu se mai pot Foarte bine -ți zis Cine semnează? Uh, e nesemnat Domnul nesemnat-o, sunteți foarte tare, așa e, perfect corect da. E ok să plătim autostrada, apropo de propunerea respectivă da. Dar în același timp să nu mai plătim rovinieta da. După, eu așa De exemplu, aș... în Germania are taxă de drum inclusă în benzină Dar nu plătești autostrada da. Bine, în Germania nu cred că putem să ne comparăm în niciun fel cu Germania Dar da, eu sunt de acord să plătesc autostrăzi din țara asta Că, ca să nu mai plătești rovinietă. Lasă, domnule, bun, să fie autostradă. Mai întâi să avem noi autostradă și să ne certăm pe cât costă pe, kilometru să Bună facem, asta. Da? da, să avem și, problema asta. Deci, da, să avem problema asta. Hai să vorbim un pic, fraților, despre turismul din România. Nu de alta, dar Bulgaria au deja mai mulți turiști decât populație. Uh -huh. La noi încă mai luptăm cu lucrurile și nu înțelegem da, la noi de ce nu vin uh, turiști. Un vechi amic se află la mare. S-a dus cu copilul, copilul participă la o cupă de basche, nu știu ce, și uh, prietenul meu n-a mai fost de mult timp cazat într-un hotel din România. Uh -huh. Că nici nu prea face turism în România, nici nu prea face turism în general, că n-are timp. Dar uh -huh. s-a dus cu copilul. Și postează următorul lucru, zice Litoral 2017, povestea uscătorului de păr. Camera în care stăm, zice el, nu are uscător de păr. Ceea ce, mă rog, e o chestie buzuală. Acasă, spune el, avem vreo cinci. Dar, după a Italie și Grecia nu ne-a trecut prin cap să luăm unul cu noi. Adică, vedeți, snob uh -huh. S-a dus la hotelul de pe litoral și se aștepta să fie... Cum... Uscător, da. Da, uscător, ca în Grecia și Italia. Întreb la recepție, zice. N-am găsit uscătorul de păr. Nu aveți? Ba da, zice recepționarea. Avem unul aici, în recepție. În <laughs> momentul în care, știi, te gândești... Ok, au un uscător în recepție cum adică? Pentru toți clienții, hotel, hotelul are 183 de camere. Da. Butic pe rând, deci, hotel mic. Da, sigur. 200, 300 de oameni, 400 de oameni. Cum adică? În fine. Și zice, uh, putem să-l folosim? Întreabă prietenul meu. Zice, da, recepționera. E 10 lei pe oră. Dar tocmai le-am dat. Era închiliat. Să puțin da. că e cu rezervare. Ai mă, cineva, pe cuvânt acum, adică vrei să te și să-ți părul. Da e total neigelic. Da, asta chiar e tare închiriere pe oră. De, deci momentul în care bă, cum? Cum? Adică ai un uscător de păr la recepție și îl închiriezi? Da? Și prietenul continuă. Zice, văzut văzusem Un uscător de păr no-name, care cred că e cel mai profitabil obiect din stațiunea asta. De nou, cred că a costat sub 50 de lei. Așa că ne-am dus și am cumpărat unul din Constanța, 65 de lei și spune dacă aveți nevoie în Jupiter, vă închiriez eu cu 9 lei ora scoate da bani idea... de cazare, în două zile scoate bani de cazare. Bun. și te întrebi, remarci, mamă, la bulgari, ei au mai mulți turiști decât uh, numărul locuitorilor. Sigur, turismul din Bulgaria este deținut în mare parte de nemți, de britanici, de suedezi și așa mai departe, al nostru. Deci, Bulgaria și-au vândut țara. Da, noi nu ne-am vândut țara și închiriem uscătorul de păr. Este un uscător de păr la recepție și îl închiriem. Și mi-aduc aminte că anul trecut am stat într-un hotel la mare care avea piscină. Un hotel de 2 stele, dar avea piscină. Pe vremea comuniștilor. Era 300 Da. crezi tu. Și um, când m-am cazat, mi-au spus aceasta este cheia, mi-au dat o cheie și mi-au zis să nu vă duceți la piscină cu prosopul din camera. Și am zis, în regulă, sunt multe hoteluri care au regulă asta, bine, zic, și da, de unde iau prosop de piscină? Și știu că fata s-a uitat la mine așa, clipoc, clipoc, ea nu înțelegea ce o întrebă. De peste Zice, drum cum, adică, 20 de lei. Dar și cum adică? Și eu mă uitam, nu înțelegeam nici eu ce mă întreabă ea, adică, bine, ok, dacă ai piscină și ai regula să nu te duci cu prosopul din cameră, presupun că poți să iei prosop de la piscină, nu? Nu zice, nu avem Și atunci eu ce prosop, întreb și eu ca prostul, ce prosop folosesc? Și eu sunt uitat la mine a pur și simplu din numeri, deci trebuie să vin în continuare exact așa cum era când eram eu mic. Eu să nu vă cu de acasă, cred. cu prosopul, cu tot ce ai tu nevoie Eu nu vă cred că aveți experiențe de genul ăsta Serios că, asta că nu key. vă cred Și aș vrea să știu dacă ascultătorii noștri au da. Sunați-ne la 0372069599 Eu nu cred pe Vlad că a chestia asta Dar mă rog, dacă el o spune Hai să zicem așa, da. poate o spunem ca să o spună la radio. Dar dacă aveți ați avut? experiențe la mare Plăcute sau neplăcute nu numai la mare ce experiență ați avut da. în turism? Cu recepționeri, cu hotelul, cu ce ați descoperit, cu oroare, cu surprindere, cu... Bun. 0372069599 Să închei povestea cu prosopul. Fata s-a uitat la mine, cred că eu am plecat. Am ridicat din număr, m-am întors, n-am mai zis nimic, am plecat. Cred că s-a prins că era ceva neregulă, s a fi dus să vorbească cu șeful. Șefa, ăla de la radio, vedeți că e o treabă. Mi-au adus prosop. Deci au cumpărat un prosop cu o plajă din uh, Thailanda. De peste drum, proces, exact cum zici tu de 15 lei, mi-au adus un prosopel și au zis stai este pentru piscină, domnule Petre. Era clar cumpărat, mirosea depozit. Uite de colegul nu i-au cumpărat fion. Deci, da, nu vezi cumpărat. ce înseamnă să fii vedetă? Dar cum mă să închiriez fânul la recepție, mă? la un hotel la mare? Cum o să închiriez ffon? Poveste scurtă, un prieten de al meu, soția lui a născut un copil și au plecat la mare acum două săptămâni. Au găsit un hotel în Mangalia de 4 sau 5 stele, ceva de genul ăsta, și a găsit o ofertă foarte bună pe Booking, cu da. 400 și ceva de lei. A rezervat camera și s-a dus acolo și când a ajuns, făcea completat formularul de cazare, când da. a intrat nevastă s-a cu bebelușul de două luni da. pe ușă. Și a zice: "Opa, stop, n-ați spus că aveți bebeluși." Păi ce treaba am eu cu bebelușul? Oare pătuțul da. lui nu se poate să luați camera dublă dacă aveți bebeluș, trebuie să luați junior suite." Dar n am nevoie, că n-am nu doarme copilul în pat." "Nu, nu se poate asta e politica hotelului." "Și cât e junior suite?" "850 de lei, adică da. dubla prețul." Mai mult decât dublu, da. Stai, dar nu vreau." n nu e câine, adică Nimic are pătuțuri, nu s-a înțeles nu Cor s înțeles, ci da. el și plătise în avans camera și nu a fost în judecată sau ceva. Ar fi folosit feonul și nu era corect. Hai să vedem, avem deja câteva apeluri. Cătălin, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Am dimineața. Um, doi copii mici, așa că merg constant de câțiva ani de zile în coace, numai la noi pe litoral. Da. Uh, ce povestiți voi sunt cazuri izolate, absolut izolate, sunt convins. E normal ca astea să iasă în față. Tocmai de a dezbaterea asta, să ne spunem părerea. Eu sunt. Uh de acord cu litoralul nostru, e ok, este multe este bulgari da? Am fost la bulgari nu ai am mai duc niciodată, e o atmosferă sinistră, exact Valea Jirului, de la noi. zau Unde ai la fost la bulgari? Nu că sigur... Constantin și Elena și în încă o stațiune de asta. resortul astea de 4-5 stele, cu ultra oli inclusiv, cu, nu știu cum să numesc, vă dau cuvântul meu că în fiecare seară ieșeam și mâncam în oraș. Aha. Am bine. fost total, total dezamăgit de... Am și la mare, și la și noi, în ce te duci? La noi, mama aia, Neptune, Forie Nord. Până asta am fost un timp. Anul ăsta toată mama aia, o să merg. Încearcă Venus, Saturn. Uite, 27, 28, 29 iulie. Eu promovez în continuare live pe plajă. Foarte bine, uite un client mulțumit. Mie îmi place momentul ăla când trebuie să predai camera și trebuie să o controleze mm -hmm. cineva. Ah. Fiorel, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Vreau să vă relatez o experiență așa din România și pe scurt și una dintr-o altă țară. Da. Uh, săptămâna trecută într-o delegație. Mers la. Constanța, m-am cazat în Mamaia pentru o noapte la un hotel de trei stele da. uh, Întâmplarea a făcut că eu să fiu pregătit uh, să plec de acasă cu prosop, cu tot ce-mi trebuie că na, da. să e da. mai. Da. Uh, am uitat din de întâmplare, am uitat prosopul meu la plecare, în cameră un prosop la care zic foarte mult, m-am primit cadou în fine. Te-ai atașat de el, ur... practic da, m-am reîntors după jumătate de oră Constatând că am uitat acolo prosop Un fine și un tricou, mai era dat pentru prosop M-am întors Da, -a d -a d -a plecat în, în grabă ce... Așa, <laughs> uh, venise ceva, Da, Aveam o întâlnire urgentă în Constanța Și a trebuit să plec urgent Așa. Uh, Și n-au avea... luat Pentru acel prosop, că l-aș uitat acolo Cu care că știam, ce -am, am ieșit de... din duș, l-am pus în cuie Ce-am găsit să fie al meu? Da, l între da, da, da, da, Probabil, și vă relatez la, la fel Ceva, o experiență din afara țării Uh, undeva în Asia, la un hotel, am uitat uh, soția, a uitat o geacă și un plover. Da. Ne-am reîntors după două zile, asta anul trecut, deci nu-i poveste veche, da. ne-am reîntors după deja. două zile, vreau să vă spun că le-am găsit, uh, ploverul era spălat, călcat, împachetat, parfumat, a să-i pus în pachet și era pregătit să ne trimită prin curierat în România. Ce tare! Deci obișnuit să uitați lucrurile da. pe unde vă duceți. Doar, de... mai faceți un not la Batista. <laughs> da. Bine, hai să vorbim și cu Daniel. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Bună, Daniel. Am și o experiență foarte frumoasă de pe litoralul Mării Negre. Da. Și nu a mai fost de când avea fata doi ani și ori, adică mai precis din 2007. Da. Am fost cazat la un hotel de 3 stele Neforie, nu dau numele că nu vreau să le fac reclamă. Așa. Ne-au spus că au televizor în cameră. Într-adevăr, am găsit televizor în cameră, dar numai pentru prima zi. Așa era în... Da. În contractul ăla, pe care eu nu l-am văzut că doar pentru o zi. După aceea, domnule, stai, puțin, să stai puțin, stai puțin. De deci ce ai cumpărat camera cu televizor și era televizor doar o zi? Exact, da. deci doar o zi. Restul zilelor trebuia să plătești. Nici eu n-am înțeles cum vine chestia asta, dar mă rog, asta este că în România, nu? Da. Păi, asta e ca în cluburi, vin băieții și îți oferă, am ea mă, și deci, tu de aici ceva. Vreau să vă spun. Deci vreau să vă spun că e centrala plină, dar trebuie să două lucruri scurte de tot trebuie să vă spun. Apropo de asta cu televizorul. Cum ceva ani în urmă, la fel hotel în Neptun, cumpărat cu tot cu frigider și televizor, nu mergea nici frigiderul, nici televizorul. Da, erau acolo. Da, și m-am dus la recepție și am spus, știți, nu funcționează. Da, zice, nu funcționează. O să încercăm să le reparăm. Zic, asta nu e problema mea, eu le-am plătit, aș vrea să le am. Funționale, zice, bine. vă înțeleg, dar nu avem. Și atunci de ce le-am plătit? S-au stricat de când le-ați plătit și până azi. Și nu am avut tot sejorul, nu au reparat, n-au făcut nimic. Și a doua cărciumioară, faimoasă de altfel undeva în Neptun, am cerut și eu o bere rece, o friptură caldă și pâine proaspătă, Că și a ea fă făceau băs. chifluțe. Da, am primit berea caldă, friptura rece și pâine uscată. Și când i-am spus, da, zic, dar am cerut chifle proaspete, nu zice, nu mai avem. Da, da, la masa de alături tocmai ați adus un coș Sau plin termină. cu ale proaspete pe care le știu. nu zice, da, acolo este masa domnului director. L ai văzut? Înțelegeți? Să... <laughs> da, asta înțelegeți? cu chiflele, să știți că dacă îl aveți pe Vlad client, trebuie să aveți neapărat chife... chifle proaspete, că nu vă înțelegeți cu el. Dan, nu, până la Dan, e Radu, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună! Datorită jobului, ului circul cam prin toată țara... Da transform două, trei zile la două săptămâni în diferite zone ale țări. Da, așa. Eu m-am învățat minte. Nu da. mă mai cazez la hoteluri. Prefer pensiunile. La pensiuni. Da, Când măcar bun, ai cu cine mai... interacționa. Da, am înțeles. Mersi, Uite, mersi. un sfat bun. Un amic îmi scrie în Bulgaria, nisipurile de aur, anunț afișat în românește, la recepție. Citez, vă rugăm nu plecați cu prosoape și televizoare din camere la check-out. <laughs> <laughs> în român. <ăștia. laughs> da. Dan, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. V-am sunat în legătură, am auzit, mă rog, conduceam și am auzit da. pe fionului. Așa respectiv, eu aștept uh, cu nerăbdare anul viitor uh, povestea fraierilor care au citit profesia, povestea cu fionul și încă s-au dus la marea Neagră că de fapt uh -huh. ne merităm soarta of Stii? problema C e că C e sezonul a... știți care e că scuza e, domnule, e sezonul scurt e numai uh, două luni uite... pe an și asta e viața, dar la bulgari cum se poate? Da, adică și la Bulgaria sezon scurt Și condițiile sunt mai bune E adevărat, unora nu le place da, Așa da, este Bulgarilor le-au făcut nemții Da, așa este Treaba e. Da. Iar noi avem și alge Puse în preț dată Ionuț, bună dimineața Bună dimineața bună. Eu doar vreau să vă spun o comparație Am fost anul trecut la Mamaia Am dat 4300 de lei De da. un sejur de 5 nopți da. ultra all -ul inclusiv Săptămâna trecută m-am întors de la un sejur ultra-all-inclusiv de 7 9 zile din Natalia, da. la care am plătit 1700 de euro cu tot cu avion trei persoane. Da. Stăm deoparte 700 de euro avionul pentru 3 trei persoane și rămân 1000 de euro. Fix 4000, dar... Banii pe care i dat la noi. Uh -huh. da. da, banii pe care am dat la noi. Acolo este ultra-all-inclusiv niște condiții, nu vă puteți imagina. Da. Nu vă puteți imagina ce condiții, ce comportament... Uh -huh. Da, am deci, înțeles. Eu... Știți Mulțumim, cum, cum vezi, am, am fost într-un an de Paște, am fost, mă rog, câteva zile, într-o mică vacanță la Bulgari. Printre primele vacanțe la Bulgaria acolo erau doar câteva hoteluri deschise, foarte mulți români, dar bulgarii în stațiunea respectivă aranjaseră și bibiliseră și luminau noaptea toate hotelurile ca reclamă pentru românii care trec pe acolo să vadă că poate cumpără și mai, mai târziu un sejur. Și n-am să niciodată, atenția la detaliu era fascinantă. Era un hotel pe malul mării, cu toată fațada, mă rog, către mare, către faleză. Și românii ieșiseră, se plimbau frumos... Și erau, cred 100 de camere cu 100 de balcoane, 100 de becuri aprinse, 100 de veioze aprinse în balcon să se vadă frumos și toate aveau aceeași temperatură de culoare. Ceea ce înseamnă că toate luminau la fel, cu lumină caldă. Deci cineva a avut acolo grijă la acest detaliu și a spus, bă, 100 de becuri toate să lumineze la fel, ca să arate bine, să nu sară nimic în ochi, să nu fie ceva. Astea sunt lucruri, când vezi așa ceva, te gândești bun, e cineva care chiar se pricepe la acest business. Hai să vedem dacă Anca are și a detalii de genul acesta. Experiență din țară. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt din Timișoara. Să română. Experiență tristă cu România, țara mea. Da, din păcate, da. În mini-vacanța de Rusalii. Așa. Sunt din Timișoara, aproape de Dunăre. Hai să mergem undeva. Dăm telefon. Minim 3 nopți, 200 de lei pe noapte. Ce m oferit în 200 de lei pe noapte? Camera. Ne-am urcat în mașină, 100 de kilometri, nu 200 și, până în Serbia, la Srebnoezelo, prima pensiune unde s-a oprit mașina, da. când am intrat în stațiune, 23 de euro cazarea pe noapte, cu mic dejun inclus. Da. Asta e bine, dar... Sărb, domne, aștept, trebuie să pleci departe, nu? Da, e nici nu sunt... mai e bine la noi. Să fim păduț. Da. Și Ștefan, hai să vorbim și cu Ștefan și ne oprim. Bună dimineața! Bună, Ștefane! Bună dimineața! Să În treci. niciun caz nu dau nicio șansă litoralului românesc. Vă, vă zic doar o experiență scurtă. Am câștigat chiar la noastră anul trecut o sejur pe litoralul românesc și era undeva în iunie când am ales data să merg împreună cu soția. Am mers în ziua când am ajuns, am mers la bar să încercăm să mâncăm ceva și să am vrut o bere. Da. I-am cerut o bere barmanului, mi-a adus-o din obișnuință, m am învățat în la termen. Era expirată din septembrie anul precedent. Uh -huh. Mă duc la el, n-am făcut mare caz. De deci rog, era bere învechită. Fii... Da, era vintage. Da, se poate spune. Maturată. Mai Maturat. e e că rog să-mi schimbe berea, mă rog, n-am făcut niciun caz caută prin frigider și era toată expirată. Păi dacă la urmă, norocul meu au fost că niște oameni erau în team building acolo care venit să recuberea lor. Și Miloși v-au dat <laughs> o beră, da? de că solidaritatea românului pe asta ne bazăm. Ai domne să-i dăm o bere omului săracul de el din, noastră, din rezerva noastră. Dar trebuie să recunoașteți că nicăieri pe lume nu poți să te distrezi ca la noi la mare. Depinde de ce tip de, de umor prea, ai. De asta da, zic, prea multă ordine prea multă disciplină, lumina aia caldă de care vorbeam mai devreme, aranjată. Ce sens mai are, înțelegi? Adică, nu are niciun farmic până la urmă. Da. Trebuie să, să respecti programul, serios, să respecti programul, să nu faci galagie. să... ce asta, domnule? Adică, nou, de ce te duci la mare până la urmă? Așa, chiar așa, de ce te duci la mare? Mulțumim pentru telefone, 9 și 41. a cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ca vinul bun cu paharul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când verifici prețuri pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 500 de lei reducere la mașina de spălat vase Hotpoint din inox cu 14 seturi, clasă A++ și sertar pentru tacâmuri, la numai 1499 de lei. Preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Media Galaxy. Cea mai variată gamă de produse. Conform audit Retail Nielsen fetelor lor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 NG electrizează Antolp cu energie pentru o vară de neuitat Contractează online oferta de energie electrică Engie până la 15 iulie Pentru reduceri de preț și abonamente la Antolp la un preț special Iar dacă ești între primii 60, ai de la noi un abonament gratuit la festival Intră pe NG.ro pentru detalii Ne vedem la Cluj Efort Temperaturi ridicate Deshidratare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 Te înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal? Da, de când mi-ai de Colon Protect, Ce am spus eu! Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară! Și ce gust Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! De acum, hrana ți este păstrată în cele mai bune condiții. La EMAG ai până la 20% reducere la aparatele frigorifice Indesit. Versatile, flexibile și eficiente. Comanda cum combina frigorifică Indesit, capacitate 243 litri cu funcție de supercongelare, rafturi de sticlă securizată și clasă A+, la doar 899 lei. EMAG Ocean.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l provizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega tău ai mereu ceva neașteptat. Elmi Plant, gel de duș, 400 de ml acum la doar 7 ,59 lei 59 și Persil, detergent 2 kg la doar 17 ,39 lei 39. Mega-image, inspirație pentru inima casei tale. Descoperă noua colecție Rituals și transformă rutina zilnică într-o experiență pentru t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 up eh. in your high place liars, time is ticking for the empire. Eh. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people, oh. they're stumbling from the Katy Perry se numește domnița asta care a cântat minunat la Europa FM 9 și 51 de minute. Suntem pe final de emisiune, ne mai relaxăm așa puțin. Uh -huh. Lucrurile funcționează, mergem și la mare, adică ceea ce am ascultat mai devreme sunt niște excepții. Da, sigur. E, la noi e foarte frumos, foarte bine, e perfect. E minune. E minunat cum ar veni, da. Da. Vă recomand să cereți data viitoare când cereți o salată de... O salată de uh, roșii cu brânză. Așa. Uitați-vă meniul că scrie acolo cât este, de fapt, prețul brânzii și cât e prețul roșilor și cere să se vi se cântărească. Ia, cântăriți -mi și mie cât uh, brânza ați aici. O să descoperiți că plătiți jumătate de chili de brânză. <laughs> <laughs> în fine. Bun. Ca să ne amuzăm. În uh, China. Un zbor... În China. <laughs> în China. Un zbor Hai Guangzhou. A fost întârziat în sensul că avionului nu i s-a permis decolarea după ce pasagerii din avion au remarcat uh, faptul că o bătrână care urca în avion a aruncat mai multe monede într-un din motoare. De ce? Pentru noroc, ai explicat. Ai ca la fontana trevi. Da. Așa e, la fontana trevi se spune că trebuie să arunci monede ca să, ca să te -ntorci. întorci. Da. Așa și ea, ca să se întoarcă pe pământ, a aruncat niște monede. Lucru care, adică, siguri s-ar fi îndeplinit dorința. De ce lucra te strâmbi? Crezi că pe nu a de pământ? făcut? Urca pe scăriță. Și în timp ce urca, a aruncat monede în motor. Dacă Femeia campioană la nu este o distanță, nu e o distanță chiar atât de mare depinde și de avion și motorul ăla este mare s-a da. făcut inspecție, au găsit 9 monede provenite deci, de la doamna n-a fost calică practic, a fost generoasă nu era generoasă cât cred că voia să se asigure, adică a mai mult, a investit mai mult în dorința asta ca să se asigure asta a explicat, avea cam 80 de ani însoțită, în general pasagerii chinezi ai curselor aeriene au toți de idei sunt mai noi în domeniul ăsta al zborurilor și au tot de idei, au fost diverse cazuri. Unul dintre ei a deschis la un dat ușa în zbor pentru că era cald în avion și a zis să se răcorească. Este un caz absolut real, ca și ăsta de altfel, documentare. Da. Alții au luat la bătaie stiuarzii pentru că nu au îndeplinit diverse cereri. Liniile aeriene chineze au o listă neagră cu diversi pasageri care au comis-o. Și nu le dau voie să urce Momentele aviu. astea sunt groaznice Vă doresc să nu vi se întâmple niciodată Ca un cetățean să-și dorească ceva altceva Decât să zboare cu avionul respectiv da. Sunt fascinante, am citit odată un reportaj Al unui occidental Un expat care lucrează în China Și uh, care Explică cum învață, șoferii, cum învață Chinezii să șofeze Și mai ales care este relația lor cu mașinile și cum oamenii aceștia pur și simplu Au dificultăți reale să se adapteze La ideea de a conduce Pentru că nimeni din familiile lor Niciodată, niciodată n-au condus Mulți dintre ei au dificultăți Când primesc să conducă o mașină Cu motorul în față, cu capotă Pentru că învață să conducă pe mașini Fără, cum sunt cum erau damasurile pe vremuri uh -huh. Și atunci nu este niciun fel de spațiu Practic între ei și-i capăt o mașină. Și atunci nu pot să parcheze ca lumea, nu știu, lovesc mașinile în față pentru că nu înțeleg că există o distanță. Cine De de cinezări. emisiune. Ne oprim aici, urmează Radu Constantinescu, ne aduce Europa Express imediat. Nu uitați de caravana Bergambir Europa FM, se plimbă prin toată România, răcorim România astăzi la Deva, mâine la Orăștie, vineri și sâmbătă Alba Iulia, duminică Blaj, marți Ghișoara și așa mai departe. Numai bine, toate bune. Pa. Deșteptarea cu Vlad și George Zafiu la Europa FM.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 I Eu l și mai ieftin! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă, dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și iați mașina de spălat Arctic cu 1200 rotații pe minut, capacitate 8 kg, clasă energetică A3 plus și 5 ani garanție, la numai 149,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, de dur diferența la toate produsele. Acum no, e? măi, țâne! Țâne! bine! Țâne, țâne! Nu am udat ca jos de pacoperiș, cu apucam ețala. Și altă dată să mă ascult când eu zic că sunt cele mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la siceran, Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Taxi! Taxi! Puteți da aerul condiționat mai incet? Vă rog frumos!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 Simți că te topești în arșița orașului? Te așteptăm la noul Ana Hotel.